Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die Ferien in Kirin fielen diesmal buchstäblich ins Wasser. Seit sie vor einer Woche begonnen hatten, war es kühl und regnerisch. Die fünf Freunde hatten das Museum in Twin Oaks besucht, tagelang Karten und Brettspiele gespielt und fast alle Bücher in Georges Zimmer gelesen. Nun waren sie gelangweilt und daher bereit, Pastor Fletcher zu helfen. Der hatte zusammen mit Tante Fanny einen Kirchenbazar organisiert und wollte den Dachboden des Pfarrhauses entrümpeln. Er hoffte dort noch einige Sachen zu finden, die für wohltätige Zwecke verkauft werden konnten. Das ist ganz schön viel Zeug hier allerdings. Tja, oh. Timmy, oh. es ist ziemlich staubig hier oben, aber du wolltest ja unbedingt mitkommen. Oh, geht was hier für Kram herumliegt. Oh, ein alter Anzug voller Stockflecken. Das Ding traut <lacht> ja nicht mal für die Altkleidersammlung. Ja, und diese alten Bücher hier, die <lacht> fallen ja schon fast auseinander. Ja. Hier, Religionen der Welt, oh Gott. Bibelworte für jeden Tag <lacht> Ein griechisch-hebräisches Lexikon, das muss bestimmt noch aus Pastor Fletchers Studienzeit stammen. Ja, vielleicht sollten wir alles unten im Garten sammeln und anzünden. Ja, das würde dann zumindest noch ein nettes, kleines Freudenfeuer geben. Ja. Außer, dass bei diesem Regen überhaupt nichts brennt. Hey Leute, ja. guck mal, was ich hier gefunden habe. Was denn? Was hast du da? Sag bloß nicht, dass du noch mehr alte Klamotten gefunden hast und jetzt willst, dass wir uns alle verkleiden, <lacht> oder so? <lacht> Nein, guckt mal. Keine alten Kleider. Das hier ist echt exotisch. Wow. Eine kleine Trommel, das ist ja witzig. Und was ist das da? Eine Maske? Ja, die sieht aus wie ein Löwe, nicht? Seht mal. Wow. vor oh, ist <lacht> <Fragen>, oh. kleine <lacht> Schwester. <lacht> Hey, seht mal hier. Hm? Dieser, dieser Bildband hier über afrikanische Kunst, der lässt sich bestimmt auf dem Bazar gut verkaufen. Mhm. Ähm, da steht eine Widmung drin. Mhm. Kann das jemand lesen? Lass mal sehen, George. Ja, hier. Oh, danke. Also, suche die Insel im Sp Nein, nein, im, im Spiegel. Suche die Insel im Spiegel und du wirst sehen, du wirst Nein, du wirst den Segen der Göttin erfahren. Der Göttin erfahren? Oh Mann, oh, das ist wirklich schwer ich zu lesen. Lass mich mal versuchen, Anne. Ja, vielleicht ist das besser. Ja. Nur der tiefschürfende tief Geist und der hochliegenden Nein. Hochfliegende Glaube werden sich als würdig erweisen. 0394-S30020. Hm. Was soll das denn heißen? Ja, keine Ahnung. Hallo Kinder! Hallo. Hallo! Ich dachte, ich komme und helfe euch ein bisschen. Oh, ja. Ich kann euch schließlich nicht die ganze Arbeit allein machen lassen. Kommen Sie mal bitte her, Reverend. Ja. Habt ihr irgendwas zwischen dem alten Zeug gefunden, was noch zu retten ist? Ja, und ob dieser Koffer hier, mhm. da ist ein Haufen exotischer Sachen drin. Oh ja. Sehen Sie mal, sogar bunte Gewänder. Oh. Und diese Löwenmaske und die Trommel. Ja. Das hier sieht aus wie eine Feder, aber eine ziemlich große. Sie muss wohl von einem Strauß sein. Wissen Sie, wo dieses Zeug herstand? Ja, das muss alles von meinem Großvater sein. Ihr Opa? <lacht> Ihr Opa ist aber ganz schön rumgekommen, was? Na ja. Er war zehn Jahre lang Missionar in Afrika. Uh -huh. Im Kongo, genauer gesagt. Afrika. Daher stammen also die Sachen in diesem Koffer. Wir haben ja auch ein Buch über afrikanische uh -huh. Kunst gefunden. Uh -huh. Warten Sie mal mit einer komischen Inschrift drin, Sehen Sie? Uh -huh. Wissen Sie, was das heißen soll? Ich gucke mal. So. Ein Spiegel, die Götter. hochfliegender Glaube. Puh. Ich habe keine Ahnung. Dürfen wir das Buch behalten und darin herumstöbern? Ah, tut mir leid, George. Aber das oh. Altersheim braucht ein neues Dach. Und wir brauchen wirklich jeden Penny, den wir kriegen können. Dieses Buch könnte eine ganze Menge bringen beim Bazaar. Oh, schade. Na, wir können ja bis zum Bazaar ein bisschen darin herumblättern. <lacht> ja, aber nur, wenn es euch nicht davon abhält, den Rest des Dachbodens zu entrümpeln. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Ich hoffe. Ist Sie schon da. klar. <lacht> Bis zum Kirchenbazar sahen sich die Freunde immer wieder das Buch an und machten sich einen Spaß daraus, an der Inschrift herumzuknobeln. Am Tag des Bazars hatte sich das Wetter endlich gebessert und die Veranstaltung konnte auf dem Rasen vor dem Pfarrhaus stattfinden. Ganz Kiren schien sich hier versammelt zu haben. Die Kinder hatten den Verkaufsstand mit den Sachen aus dem Pfarrhaus. Es ist soweit. Mal sehen, was wir für diesen alten Kram herausschlagen können. Hallo! Äh, oh, hallo, Kein Mrs. Tucker! Kinder. Na. na? Was habt ihr denn da für Sachen? Echte, exotische Stücke aus Afrika. Oh, aus Afrika? Sehen Sie nur, eine echte Straußenfeder. Wäre das nicht eine hübsche Ziele für Ihre Pension? Ja, möglicherweise. Äh, was soll das gute Stück denn kosten? Zwei Pfund. Was? Zwei Pfund? Oh, das ist aber ziemlich viel Geld. Sie würde in Ihrem Haus sicher ganz entzückend aussehen. Ja. Außerdem ist es doch für einen guten Zweck. Ich weiß, das Altenheim braucht ein neues Dach. Naja, also schön, ihr sollt eure zwei Pfund bekommen. Wartet mal, einen Moment. Was, was habe ich denn? Oh, oh ja, hier. Hier ist eins. Und 1,50. Ja, hier, 2 Pfund. Dankeschön. Sie haben dem Heim einen großen Gefallen getan und viel Freude mit der Feder. Ja, danke. Und weiterhin viel Erfolg, ihr kleinen Piraten. Piraten? Was soll denn das heißen? Sie sind nur Geschäftstüchte. <lacht> ahoy, ihr Landratten. Oh, ahoy, Captain. <lacht> Wie, <lacht> Wie geht's denn so? Lange nicht gesehen. Na, ihr Leichtmatrosen, was habt ihr denn da zu verkaufen? Exotische Sachen. Sehen Sie, Eine Löwenmaske, wäre das nicht etwas für Sie? Um Himmels Willen, ich hab schon genug Plunder rumliegen. <lacht> Wie wär's denn mit einem Buch? Afrikanische Kunst, ein wirklich schönes Geschenk. Hallo Kinder, was habt ihr denn hier zu verkaufen? Afrikanische Kunst, sehr alt und wertvoll. Diese Maske... Hm, gar nicht schlecht. Was wollt ihr denn dafür haben? Na so etwa... Was würden Sie denn dafür geben? Also mehr als 20 Pfund sind nicht drin. 20 Pfund? Ist das Ihr Ernst? Also schön, 30, weil es für einen guten Zweck ist. Abgemacht, 30 Pfund und die Maske gehört ihm. Habt Ihr sonst noch was Interessantes? Statuen zum Beispiel? Nein, aber wir haben hier ein Buch über afrikanische Kunst. Ach, ich bin Kunsthändlerin. Afrikanische Kunst ist mein Fachgebiet. Ich glaube kaum, dass es ein Buch gibt, das ich noch nicht kenne. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ich irrte, Ihr habt afrikanische Kunst zu verkaufen. Ja. Habt ihr vielleicht eine Statue im Angebot? Die Figur einer afrikanischen Göttin? Wieso interessieren Sie sich dafür? Ich glaube kaum, dass ich Ihnen Rechenschaft schuldig bin. Also, wie sieht es aus? Nein, wir haben keine Statue. Aber ein paar schöne Kleider, eine echte Elfenbeinkette und dieses schöne Buch über afrikanische Kunst. Ja, es hat sogar eine geheimnisvolle Inschrift. Sehen Sie? Lasst mich mal sehen. Hier. Ich will dieses Buch haben. Moment, ich war zuerst da. Ich biete euch 20 Pfund für das Buch. 30. 50. Ich biete 75. 80. Nehmt den Hund weg, mein Kostüm. Weg da, du Mistvieh. Tommy, lass es gut sein. Komm mit, ich kaufe dir eine Wurst. Danke, Captain Higgins. Lassen Sie ihn einfach im Fahrhaus. Ich hole ihn dann später ab. Da habt ihr zwei ganz große Fische am Markt. Lass sie bloß nicht weg, bevor er nicht jeden Penny aus ihnen rausgepresst hat. Ja. <lacht> Verblüfft beobachteten die Kinder, wie die beiden Frauen sich überboten, bis die Kunsthändlerin das Buch schließlich für 120 Pfund erstand. Am Ende des Tages fühlten sich die fünf Freunde wie Helden, denn sie hatten mit den Sachen aus Pastor Fletchers Koffer fast 200 Pfund eingenommen. Sehr mit sich zufrieden saßen sie beim Abendessen zusammen, als es an der Tür klingelte. Wer kann das denn jetzt noch sein? Unverschämtheit! Was? Ich will sofort die Kinder sprechen, sofort! Ich verstehe nicht, wer von euch war das? Also, was soll das heißen? Sie kommen einfach hier reingestürmt und stören uns beim Abendessen? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Diana White, Kunsthändlerin. Diese kleinen Gauner haben mich betrogen. Hey. Sie haben mir ein Buch mit einer interessanten Inschrift verkauft. Und dann haben Sie die Seite herausgerissen. Was das? Nein, Sie haben nichts getan. Wie Können Sie behaupten, dass wir Sie betrogen haben? Seht doch selbst. Hier war die Seite, auf die Sie ankam. Sie wurde herausgerissen. Tatsächlich. Wir waren das aber nicht, Miss White. Ich okay. will die Seite haben. Aber wir haben sie doch nicht. Oh, Ihr wisst ja gar nicht, um was es hier geht. Das stimmt. Worum geht es denn? Ach du, ihr... Ich werde die Seite bekommen. Verlasst euch drauf. Was denn so, jetzt klärt mich bitte mal auf. Was war mit dem Buch? Auf der ersten Seite stand ein Rätsel. Hm? Wir haben schon in den letzten beiden Tagen daran herumgeknobelt. Ihr, habt, ihr habt die Seite doch nicht wirklich herausgerissen. <lacht> Nein. Natürlich nicht, Tanze Fanny. Ja, wir sind doch keine Betrüger. Es war auch unnötig. Wir hatten uns den Spruch aufgeschrieben, bevor wir das Buch Weil. zum Verkauf angeboten haben. Ah, ja. ja, nur so zum Spaß, als Denksportaufgabe sozusagen. Aber was meint ihr, wo die Seite geblieben ist? <lacht> keine Ahnung. Das heißt... Eigentlich kann es nur die Afrikanerin gewesen sein, die sich auch für das Buch interessiert hat. Und was machen wir jetzt? Gar nichts. Das ist doch nicht unser Problem. Aber was die Inschrift bedeutet, wüsste ich jetzt umso lieber. Wie war das nochmal? Such die Insel im Spiegel und die Göttin wird dich segnen, oder? Mhm. Was soll das denn bedeuten? Das wissen wir eben nicht. Ja. Aber die afrikanische Dame hat uns gefragt, ob wir eine Statue zu verkaufen hätten. Was? Eine afrikanische Göttin. Mensch, Anne, äh, vielleicht mhm. hat die Inschrift in dem Buch etwas mit der Statue zu tun, die die Frau sucht. Insel im Spiegel, Göttin, diese komischen Zahlen. Mir ist das völlig unverständlich. Wenn es um Inseln geht, mhm. warum fragen wir eigentlich nicht Captain Higgins? Der ist doch schon auf allen Weltmeeren unterwegs gewesen. Gute Idee. Ja. Da fahren wir doch gleich morgen als erstes hin. Mhm. Der alte Captain Higgins wohnte auf seinem Schiff, das im Hafen von Kirin lag. Er freute sich, als die fünf Freunde ihn am nächsten Morgen besuchten. Ahoi, ihr Landratten! Hallo! Hallo, Captain! Was verschafft mir das Vergnügen eures Besuchs? Sie wissen doch noch, dass wir dieses Buch verkauft haben und dass ich die beiden Frauen auf dem Basar so gerissen habe. klar, war das nicht ein Kunstband? Genau. Äh, auf der ersten Seite war eine Inschrift. Suche die Insel im Spiegel und du wirst den Segen der Göttin erfahren. Nur der tief schürfende Geist und der hoffliegende Glaube werden sich als würdig erweisen. 0394-S3002-O. Hier, wir haben es auf einen Zettel geschrieben. Aha, und was weiter? Naja, wir wollen wissen, was das bedeutet. Und bei dem Stichwort Insel haben wir an Sie gedacht. Können Sie mit dem Spruch irgendwas anfangen? <lacht> Wer bin ich? Ein moderner Sherlock Holmes? Nee, Kinnings, das ist mir zu hoch. Obwohl. Äh, Obwohl was? Naja, die Zahlen. Die sehen fast aus wie nautische Angaben. Aber das kann nicht richtig sein. Ja, und wieso nicht? Also seht ihr. Die Welt ist in Breiten- und Längengrade unterteilt. Breitengrade unterscheiden die nördliche Hälfte der Welt von der südlichen Hemisphäre. Sie werden vom Äquator aus gezählt. Die Längengrade dagegen werden nach Osten und Westen gezählt. Der sogenannte Nullmeridian verläuft hier bei uns in England, genauer gesagt durch Greenwich bei London. Klar! Und jeder Grad ist unterteilt in Minuten und Sekunden. So viel wissen wir vom Segeln. Richtig! Nun. 0394 S würde bedeuten 3 Grad 94 Minuten südlicher Breite. Aber die Grade sind in Minuten eingeteilt. Das heißt in 60er Einheiten. 3 Grad und 94 Minuten kann also nicht sein. Nein, denn 94 Minuten wären ja 1 Grad und 34 Minuten. Also müsste es heißen 4 Grad 34 Minuten, oder? Ganz richtig, Julien. Aber warum sollte jemand, der genug von Navigation versteht, um solche Angaben hinzuschreiben, dann einen so groben Fehler machen? Tja, das ist eine gute Frage. Sie haben doch sicher eine Seekarte, Captain Higgins, oder? Ja, hab ich. Ach. Wartet mal eben. Also, wie war das? 4 Grad, 34 Minuten südlicher Breite. Und äh, 30 Grad, zwei Minuten östlicher Länge. Wo ist das? Das ist, äh, wartet mal, ähm, hier ist die südliche Breite und hier die östliche Länge. Das ist mitten in Afrika. Genauer gesagt im Kongo. Das muss das Dorf sein, wo Pastor Fletchers Großvater als Missionar war. Na, das ist ja nicht so überraschend, oder? <lacht> Aber was heißt, man soll... Die Insel im Spiegel suchen? Soll man die Koordinaten spiegeln, oder was? Mensch, du könntest recht haben. Vielleicht einfach spiegelverkehrt betrachten. Also zum Beispiel statt südlicher Breite die nördliche Breite und statt der östlichen Länge die westliche Länge. Das könnte sein. Lasst uns mal nachsehen, wo das wäre. Ja, so. Verflixt! Seht euch das an. Ja. Das liegt hier mitten im Atlantik, vor der Küste von Südamerika. Ist Ihre Seekarte genau, Captain, oder könnte dort vielleicht eine Insel liegen? Nee, Sie, tut mir leid. Da ist definitiv bloß Wasser, sehr tiefes Wasser. Ach Mensch, und wir dachten, wir könnten der Sache auf die Spur kommen. Nicht so schnell aufgeben. Ihr werdet schon noch drauf kommen. Hoffentlich. Äh. Trotzdem vielen Dank für ihre Hilfe Captain. Ja, nichts Danke. zu danken jederzeit. <lacht> Besucht mich bald mal wieder. Ja. ja, das werden wir Captain. Los Leute, lasst uns gehen. Ja, tschüss dann. Tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Wieder, tschüss. Captain. Ist das bald. Enttäuscht kletterten die Freunde vom Boot zurück auf den Pier, um nach Hause zurückzukehren. Doch als sie an dem kleinen Hafencafé vorbeikamen, blieb Dick abrupt stehen und spähte durch die Scheibe. Seht mal, im Café sitzt die Afrikanerin. Ja, Stimmt. Du hast recht. Sie scheint in einem Buch zu lesen. Mensch, das ist ja ein Atlas. Na und? Vielleicht sucht sie ja das gleiche wie wir. Schlägt sie den Atlas wütend zu. Sieht ja ganz schön frustriert aus, die Gute. Meint ihr wirklich, sie hat die Seite aus dem Buch gerissen? Ich würde mein Taschengeld für den ganzen nächsten Monat darauf verwetten Sie hat die Seite und überprüft gerade die Koordinaten, genau wie wir eben. Sie zahlt und steht auf. Was machen wir jetzt? Anfang ausfangen? Ich weiß nicht. Die wird doch nicht zugeben, dass sie die Seite hat. Ja, stimmt. Wir sollten sie beobachten. Achtung, sie kommt heraus. Lasst uns hinter dem Container verschwinden, damit sie uns nicht sieht. Sch Sch Sch Heise, Timmy. Sie scheint zu Fuß zu sein. Ja, und so leichter können wir ihr folgen. Los, kommt. <lacht> Unauffällig wie möglich folgten die Kinder der Frau. Sie ging zu Mrs. Whittakers Pension, ließ sich ihren Schlüssel geben und ging die Treppe hinauf. Als Mrs. Whittaker durch einen anderen Gast abgelenkt war, schlüpften die Kinder hinein und stiegen der Afrikanerin nach. Timmy musste vor der Pension warten. seid doch die Kinder, die das Buch verkauft haben, nicht? Ja, das sind wir. Seht euch das an. Mein Zimmer ist durchwühlt worden, während ich weg war. Haben Sie eine Ahnung, wer so etwas getan haben könnte? Ich weiß nicht genau. Was könnte der Dieb denn gesucht haben? Vielleicht die erste Seite aus dem Buch. Die Seite mit dem Spruch. Woher wisst ihr …? Also, wann sie es, die die Seite aus dem Buch gerissen hat. Ja, aber ich kann das erklären. Wollen wir das nicht lieber in Ihrem Zimmer tun? Oh, gute Idee. Kommt bitte herein. Ich muss euch einiges erklären. Tja, uns kennen Sie ja schon vom Bazar. Ich bin Julian, dies ist Dick. Hallo. Und Anne und Hallo. meine Cousine George. Hallo. Und wer sind Sie? Ich heiße Desirene Ndour. Mhm. Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf im Kongo. Es heißt Isanda, doch ich lebe schon seit Jahren in Paris. Aber meine Familie lebt noch in Afrika. Es gab in meinem Dorf vor langer Zeit eine Statue, die das Dorf beschützt hat. Mhm. Doch sie wurde verschenkt an eine Missionar, der dem Sohn des Häuplings das Leben gerettet hat. Das muss Pastor Fletchers Großvater gewesen sein. Mhm. Äh, wie bitte? Nicht so wichtig. Und nun sind Sie auf der Suche nach dieser Statue. Ja. Es geht dem Dorf sehr schlecht. Und die Leute glauben, nur die Göttin könne ihnen helfen. Aber wir wussten nicht, wo sie sich befindet. Im letzten Jahr tauchte dann eine englische Kunsthändlerin auf, die ebenfalls auf der Suche nach der Statue war. War das etwa Miss White? Ja. Ich habe ihren Namen herausbekommen und bin ihr gefolgt, ihr Herr nach England. Sie schien mit ihrer Suche auch nicht mehr Glück zu haben als ich, doch dann kaufte sie gestern dieses Buch von euch. Glauben Sie wirklich, der Spruch in dem Buch verrät, wo die Statue ist? Ich nehme es an. Jedenfalls ist es die einzige spruch Ich musste die Seite einfach herausreißen. Euer Hund war ja so nett, für eine Ablenkung zu sorgen, als er mich weit angesprungen oh. hat. <lacht> Aber inzwischen haben Sie ja auch festgestellt, dass mit den Koordinaten nichts anzufangen ist, oder? Tja, im Moment weiß ich wirklich nicht weiter. Wir helfen Ihnen, okay? Wir haben schon härtere Nüsse geknackt. Oh, ich wäre froh, wenn ihr darüber nachdenken würdet. Mein Dorf braucht die Statue wirklich dringend. Aha. Wir werden sehen, was sich tun lässt. Und jetzt müssen wir gehen. Dankeschön, Kinder. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Viel Glück noch. Okay. Die Kinder waren fest entschlossen, das Rätsel zu lösen. Den ganzen Tag grübelten sie über Desiree, Miss White und die Buchseite nach. Doch ohne Erfolg. In dieser Nacht träumte George heftig von Zahlen und Spiegeln. Spiegel. Insel. Drei Grad süd. Spiegeln. Hm. Halbkugel. Hm. George? Längengrade. Hm. Statue. Göttin hm. George. Hm. George, wach hm. auf, du träumst. Was? Was? göttin Nein. Keine Göttin, nur die alte gute Anne. Was? Was ist denn, Anne? Du hattest Albträume, hast dauernd was von Längengraden und Inseln gefaselt. Mm. Ach, Ach Timmy, habe ich dich geweckt? Tut mir leid. Du bist ganz verschwitzt, George. Ich hol dir ein Glas Wasser, ja? Danke. Das wäre nett, Anne. Mann, was für ein Durcheinander. Ich brauche Luft. <lacht> Was ist denn das? Timmy, siehst du das? Guck mal, da ist doch Licht im Pastorat. Auf dem Dachboden. So, hier ist ein Wasser, George. Anne, da oben auf dem Dachboden vom Pastorat. Da, da ist, da ist jemand mit einer Taschenlampe. Wo? M wo? Ich sehe nichts. Da oben. Nein, jetzt ist das Licht wieder weg. Du hast dir das nur eingebildet, George. Du bist ja halt noch im Traum. Und wenn nicht? Wenn dort jemand eingebrochen ist? Das passt doch so ras. Warum sollte wohl jemand da einbrechen? Um dem Nesswein zu klauen? Aber da war jemand! <lacht> Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die dickköpfigste im ganzen Land? Spiegel… Was? Spiegeln? Mensch, Anne! Ich glaube, ich weiß, was es mit den Koordinaten auf sich hat. Man muss die Spiegel verkehrt lesen. Spiegel verkehrt? Wie meinst du das? Ich verstehe nur Bahnhof. In einem Spiegel ist doch alles Seitenverkehrt. Ja. Man muss die Zahlen also nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links lesen. Also von hinten nach vorn. Los, lass uns einen Atlas holen und nachsehen. Ja, warte. So, hier ist der Atlas. Wie hast du das mit den Koordinaten gemeint? Ich meine, wir sollten die Zahlen von hinten nach vorne lesen. Also aus 0394 würde dann 4930 werden und aus 3002 würde dann 2003 werden. Und dann macht auch diese scheinbar falsche Gradangabe einen Sinn, weißt du? Ach so. 49 Grad 30 Minuten nord. Mensch, George, das ist ziemlich nah bei uns. Ja, und jetzt noch 20 Grad und drei Minuten West. George! Das ist der nördlichste Zipfel von Guernsey. Der Kanalinsel Guernsey. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Wir haben das Rätsel gelöst, Anne. Äh, ich kann es gar nicht fassen. <lacht> Wir wissen endlich, wo sich die Statue befindet. Und ich kann es nicht erwarten, die Gesichter von Julian und Dick zu sehen. <lacht> Schon gut, Timmy. Du sollst auch deine Nachtruhe haben. Also, gute Nacht, Anne. Nacht, George. Gleich am nächsten Morgen erzählten die Mädchen den verblüfften Jungen von ihrer Entdeckung. Die Freunde beschlossen, Desiree aufzusuchen und ihre Erkenntnisse mit ihr zu teilen. Doch auf dem Weg zu Mrs. Whittakers Pension erregte eine Menschenmenge vor dem Pastorat ihre Neugier. Guten Morgen, Mrs. Whittaker. Was ist denn hier los? Oh, guten Morgen. Im Pastorat ist eingebrochen worden. Was? Bitte? Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Reverend. Ist es wahr, dass bei Ihnen angebrochen wurde? Ja, die Polizei ist gerade weg. Ist jetzt irgendwas gestohlen worden? Nein, das ist ja das Merkwürdige. Nur der Dachboden wurde durchwühlt. Hm? Nicht, dass es nach eurer Entrümpelung neulich noch viel zu wühlen gegeben hätte. <lacht> Stimmt. Ich wusste es doch. Du wusstest was? Ich habe gestern Nacht aus dem Fenster gesehen und dachte, dass ich Licht oben auf dem Dach gesehen hätte. Wirklich? Das ist ja seltsam. Ich hätte Sie benachrichtigen sollen. Nun macht Ihr keine Vorwürfe, George. Es ist ja nicht wirklich etwas passiert. Übrigens, Reverend, wissen Sie irgendwas über Guernsey, die Kanalinsel? Ich weiß ja eine ganze Menge darüber. Mein Großvater war dort Pastor. Ah, ich denke, mhm. er war Missionar in Afrika. Ja, er war zehn Jahre lang Missionar im Kongo. Mhm. Dann kam er zurück und bekam die Pfarrstelle auf Ach So. Mein Vater wurde dort geboren. Meine Familie hat immer noch ein Haus dort. Wir vermieten es am Feriengästen. Mhm. Was Sie nicht sagen, dann könnte die Statue ja wirklich dort sein. Hm. Statue? Welche Statue? Ach, nicht so wichtig, Reverend. Wir sind da einem Rätsel auf der Spur. Doch wo liegt noch immer die Geschichte aus dem Kunstbuch? Hm. Hör zu, Kinder, ich habe in einer Stunde eine Beerdigung. Ich muss los. Grüßt Fanny von mir. Erstmal, ja. ja, wiedersehen. Wiedersehen. Also, was meint ihr, wer der Einbrecher war? Es könnte Desiree gewesen sein. Die wollte sehen, ob sie nicht noch weitere Hinweise findet. Oder es war Miss White. Sie hat schließlich noch gar keinen Hinweis. Und sie war verdammt wütend. Ja, das stimmt. Vielleicht wütend genug, um einzubrechen. Aber solange wir nicht sicher sind, sollten wir die Siri vielleicht nicht einweihen. Du hast recht, Anne. Wir fahren alleine nach Guernsey. Die Fähre ist aber ganz schön teuer. Haben wir denn so viel Geld? Wir haben doch neulich auf dem Bazar ein bisschen was verdient. Und wenn wir dann unser Taschengeld zusammenlegen, müsste es reichen. Mhm. Dann sollten wir jetzt am Hafen nach den Abfahrzeiten der Fähre <lacht> fragen. Und wenn das Geld nicht reicht, dann verkaufen wir dich, du alter Bettvorleger. Nun gab es kein Halten mehr. Sie legten ihr Taschengeld zusammen und kauften Karten für die Fähre, die zwei Tage später nach Gönsee fuhr. Ihre Fahrräder nahmen sie mit, um auf der Insel beweglich zu sein. Auf dem Schiff versuchten sie darauf zu kommen, was die übrigen Hinweise bedeuten mochten. Während Julian und George auf Deck am Rätsel herumgrübelten, waren N und Dick nach unten gegangen, um etwas zu trinken zu kaufen. Als sie wieder an Deck kamen, schnappte Anne erschrocken nach Luft. Was ist denn Anne? Da vorn, da ist doch Mrs. White. Und sie scheint Julian das und George sind. zu belauschen. Hoffentlich hat sie noch nicht zu so viel gehört. Klar, tiefschiffender Geist. Das kann nur bedeuten, dass man mit Verstand tief graben muss. Das könnte stimmen. Gut gemacht, Julian. Was ist denn, Timmy? Macht dich das Schiff nervös? Was denn? Hallo, Miss White. Was machen Sie denn hier? Was? Wo kommt ihr denn her? Belauschen Sie etwa anderer Leute Gespräche? Oh. Ich mache einen Ausflug nach Guernsey. Mhm. und ich habe das gleiche Recht, mich an Deck aufzuhalten, wie jeder andere auch. Passt lieber auf euren Hund auf. George, Julian, Miss White hat euch belauscht. Das mit dem Tiefschürfen, das muss sie gehört haben. Damit weiß sie aber noch nicht, wo man graben soll, ebenso wenig wie wir. Also was meint ihr, wo wir graben müssen? Hm. Hochfliegender Glaube. Mhm. Also, Glaube, das hat doch wohl etwas mit einer Kirche zu tun, oder? und hochfliegend … hoch … Hoch wie ein Kirchturm? Genau, ein Kirchturm. Wahrscheinlich handelt es sich um den Turm einer Kirche. Und zwar der Kirche, die den Koordinaten am nächsten liegt. Hm, ja, das könnte stimmen. Haben wir eine Karte von Guernsey? Ähm, ja, hier. Hier oben, ganz nah an den Koordinaten. Da ist eine Kirche. Ich schätze, das sind so zwei bis drei Kilometer vom Anlegeplatz. Okay, Christian ja, ja Klacks, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Fähre anlegt. Als die Fähre schließlich im Hafen von St. Peterport, der Hauptstadt von Guernsey, einlief, waren die fünf Freunde die ersten, die von Bord gingen. Sie versteckten sich hinter dem Terminal der Fähre, bis alle Fahrgäste von Bord gegangen waren, um sicherzugehen, dass Miss White ihnen nicht folgte. Dann machten sie sich auf den Weg zu der Kirche an der Nordspitze der Insel. Schön ist es hier, so friedlich. Oh ja. Hier sieht alt aus. Da vorne ist das Pastorat. Am besten wir fragen den Pastor mal, ob... Oh Mann, das ist doch... Was ist denn los? Hallo, Kinder. Miss oh. White. Verflixt, wie kommen Sie denn hierher? Haltet ihr mich für blöd? Ich bin der Statue schon lange auf den Fersen, habe sie von Afrika bis nach Kirin verfolgt. Als ich sie im Pastorat nicht fand, habe ich mich umgehört und erfahren, mhm. dass der alte Fletcher seine letzten Jahre auf Guernsey verbracht hat. Die Statue muss also hier sein. Und vom Anleger aus bin ich euch gefolgt. <lacht> Euer kleines Versteckspiel hat euch nichts genützt. Ja, aber was meinen Sie mit... Sie haben die Statue nicht im Pastorat gefunden? Sie waren es, die im Pastorat eingebrochen ist. Ja. Das hast du gesagt, nicht ich. Was wollen Sie überhaupt mit der Statue? Sie gehört Ihnen doch gar nicht. Sie gehört in das Dorf im Kongo. Sie muss es vor dem Untergang retten. Ach, oh, Kindchen... Die Statue ist von den guten Leuten dort unten verschenkt worden. Jetzt ist sie verschollen und wer immer sie findet, der kann sie behalten. Und ihr glaubt doch nicht wirklich an die Zauberkraft der Göttin. Wir vielleicht nicht, aber die Leute im Kongo schon. Ja. Also was wollen Sie mit der Statue? Wie ich schon erwähnte, handlich ich mit afrikanischer Kunst. Ich habe einen Kunden, der bereit ist, gut für diese Statue zu zahlen. Es geht Ihnen also nur um Geld? Nur? Oh Schätzchen, es geht hier um viel Geld, sehr viel Geld. Also, warum tun wir uns nicht zusammen? Ihr helft mir, die Statue zu finden und ich beteilige euch am Gewinn. Was sagt ihr? Oh. Oh, kommt nicht in Frage. Wir haben Leserie versprochen, ihr zu helfen. Ach, ganz schön dumm, mein Junge. Na? Die Gute sitzt jetzt gemütlich in Kirin und reibt sich die Hände bei dem Gedanken, dass ihr die Arbeit für sie macht. Der geht es doch auch nur ums Geld. Auf Timmy, lass sie in Ruhe. Sie ist es schwer. Aus! Ihr Schlaumeier habt das ganze Rätsel ausgeknobelt, nicht wahr? Der tiefschürfende Geist. Man muss hier tief graben. Der hochfliegende Glaube. Das ist ein Kirchturm. Also man muss unter diesem Kirchturm graben. Habe ich recht? Wir wissen, Wir wissen es nicht genau. Doch, ihr wisst es. Ihr wollt es nur nicht sagen. Es ist der Kirchturm. Gebt es zu. Wenn Sie meinen... Ach, ihr unverschämten Gören. sagt mir sofort. Hallo. Guten Tag. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wer sind Sie? Adrian Quinn. Ich bin der Küster der Gemeinde. Ach so. Ach, das freut mich aber, Mr. Quinn. Mein Name ist Diana White. Ich bin Kunsthändlerin. Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Äh, kommen Sie. Ach Ja, gern. Wie werden wir die blöde Kuh los? Wir starten ein Ablenkungsmanöver. Und. Ablenkungsmanöver? Und ja. wie? Ich habe da vorne einen Werkzeugschuppen gesehen. Ich wette, da drin sind ein paar Schaufeln. Dick und ich leihen uns zwei davon aus und gehen weg. <lacht> und Mrs. White ist davon so überzeugt, dass wir wissen, wo die Statue ist, dass sie euch prompt folgen wird. Lasse, Klasse. Dann können Anne und ich uns in der Kirche umsehen. Na, worauf warten wir da noch? Geheimkommando meldet <lacht> sich <doch>. ab. <lacht> Ganz meine Meinung. Aber hört zu. Wir müssen die letzte Fähre zurück nach Kirin erreichen. Die fährt um fünf. Jetzt ist es 1 Uhr. Da bleibt uns nicht viel Zeit. Es hilft nichts. Wir können es uns nicht leisten, hier auf der Insel zu übernachten. Nein. Ganz zu schweigen von dem Ärger, den wir bekommen würden, wenn wir heute Nacht nicht nach Hause kämen. Eben, ja. Also wir treffen uns ungefähr Viertel vor fünf am Fähranleger, klar? Mhm. Bis dahin müsst ihr die Statue eben gefunden haben, falls sie hier ist. Alles klar. Seht ihr? Der Küster schüttelt den Kopf, er kann Miss White nicht helfen. Höchste Zeit, dass ihr er sie ein bisschen über die Insel schleppt. Ab mit euch! Ja. Los, Julian! Ja, los geht's! Julian und Dick schmuggelten sich in den Geräteschuppen. Und kamen kurz darauf mit zwei Schaufeln wieder heraus. Fröhlich pfeifend zogen sie dann ab. Prompt verfolgt von Miss White. Der Plan schien zu funktionieren. In und George dagegen beschlossen, sich in der Kirche umzusehen. Timmy musste natürlich draußen bleiben. Hübsche kleine Kirche. Stimmt. Kann ich euch helfen, Kinder? Na, hallo. Oh, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ich bin Christopher Dunbar, der Pfarrer der St. Thomas-Gemeinde. Wir sehen hier nicht oft Touristen. Wir sind keine Touristen. Nein? Einheimische seid ihr aber auch nicht, oder? Nein, wir kommen vom Festland. Wenn ihr keine Touristen seid, was macht ihr dann hier? Also nicht, dass ihr nicht willkommen seid. Jeder ist willkommen hier bei uns in St. Thomas. Naja, ehrlich gesagt suchen wir etwas eine afrikanische Statue. Eine afrikanische Statue? Ja. Doch nicht ein Überbleibsel vom alten Fletcher. Sie kannten ihn? <lacht> Gott nein, der Mann ist ja schon vor 30 Jahren gestorben. Aber er ist hier eine Legende, weil er Missionar in Afrika war. Wir glauben, dass eine wertvolle Statue aus dem Besitz der Fletchers unter dem Kirchturm vergraben ist. Ich weiß zwar nicht, wie ihr darauf kommt, aber das kann nicht sein. Wie meinen Sie das? Naja, der Kirchturm musste vor 30 Jahren stabilisiert werden. Das muss kurz vor dem Tod des alten Fletcher gewesen sein. Der war damals natürlich schon im Ruhestand. Jedenfalls war der Turm in Gefahr, einzustürzen. Deshalb hat man das Fundament erneuert und alles mit Beton ausgegossen. Aha. Wenn da unter dem Turm irgendwas vergraben war, dann ist es jetzt in Beton eingegossen. Nein. Tommy Hendrick hat damals ganze Arbeit geleistet. Oh nein. Tut mir leid, aber ich fürchte, ihr seid umsonst gekommen. Sieht so aus. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Wer war denn Tommy Hendrick? Der Ingenieur, der damals die Bauarbeiten geleitet hat. Lebt er noch? Tommy? <lacht> Natürlich. Er steht kurz vor dem Ruhestand. Hat ein Bauunternehmen in St. Peter Port. Hendrik und Söhne. Vielleicht weiß Mr. Hendrik ja noch, was über die Bauarbeiten. Das bezweifle ich zwar, aber Fragen kostet ja nichts. Soll ich euch mitnehmen? Ich fahre in einer halben Stunde sowieso rüber nach St. Peter Port. Ich könnte euch bei Hendrik absetzen. Ja, das wäre toll. Danke. Wir sind sie losgeworden, George. Okay. Wir waren gerade an einer Bushaltestelle, als der Bus anhielt. Und wir haben uns im Straßengraben versteckt, als er wieder abfuhr. Ja. und sie hat geglaubt, wir sind mitgefahren. Ja. Sie hat ein Auto angehalten, um sie mitzunehmen. <lacht> Die ist jetzt in St. Peterport. Moment mal, losgeworden? Nicht so richtig, ja. Reverend. Und Sie brauchen uns auch nicht mitzunehmen. Wir sind ja mit den Fahrrädern hier. Ach, Ach ich verstehe. Ihr seid lieber unabhängig, was? Ja. ja. Dann lasst mich euch wenigstens ein paar Zeilen mitgeben, damit Tommy weiß, dass er es mit mir zu tun bekommt, wenn er nicht nett zu euch ist. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Reverend. Ja. Auf zu Hendrik. Äh, zu wem? Ja? Das erzählen wir euch unterwegs. Wir kommen, Timmy! <lacht> In Rekordzeit waren die fünf Freunde zurück in der Hauptstadt, wo sie Mr. Hendricks Haus aufsuchten und ihm den Brief von Reverend Dunbar übergaben. Der Ingenieur überflog die Zeilen und bat die Kinder dann freundlich auf seiner Terrasse Platz zu nehmen und bot ihnen Tee an. Oh, schön. Also, Kinder, was kann ich für euch tun? Ähm, wir sind auf der Suche nach einer Statue, einer afrikanischen Statue. <lacht> da muss ich passen. Ich bin kein Kunstexperte. Aber Sie haben doch damals den Kirchturm von St. Thomas renoviert, oder? Naja, eigentlich nur stabilisiert. Warum? Ist Ihnen damals bei der Ausschachtung nichts aufgefallen? Achtung, meine Güte. Die Statue. Sie haben also wirklich eine Statue gefunden? Liebe Zeit an die Geschichte, habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gedacht. Also, die Statue gab es tatsächlich, ja? Ja, sicher. Ich habe sie gefunden, als wir das Fundament ausgeschachtet haben, um es mit Beton auszugießen. Damals lebte der alte Fletcher noch. Ich habe ihn danach gefragt. Und? Es war alles ein bisschen wirr. Der alte Fletcher, Gott hab ihn selig, war ja schon ein bisschen senil. Er plapperte etwas davon, dass die Statue ihm gehöre, aber mhm. jemand wolle sie ihm abjagen. Oh. Deswegen hatte er sie vergraben und einen Hinweis darauf in ein Buch geschrieben Aha. oder so ähnlich. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Jedenfalls sollte ich sie aufbewahren und kurz darauf starb er. Und was geschah mit der Statue? Ich habe sie verkauft an jemanden vom Festland. Aha. Das Geld habe ich dann der Kirchengemeinde gestiftet. Ich denke, der alte Fletcher hätte es so gewollt. Können Sie sich an den Namen erinnern? <lacht> Macht ihr Witze? Die Sache ist 30 Jahre her. Und mehr können Sie uns nicht sagen? Nein, tut mir leid. Kann ich euch noch einen Tee anbieten? Vielen Dank, aber wir müssen rennen, um die Fähre noch zu kriegen. Ja, ja. Das, Kommt gut heim und lasst euch mal wieder auf unserer schönen Insel blicken. Klar. Ach, Danke. Vielen Dank, dass Danke. Danke. ihr Wiedersehen. Wiedersehen. <lacht> Entmutigt trabten die Freunde zurück zur Fähre, die sie nach Hause bringen sollte. An Bord begegneten sie noch einmal Miss White, die ihnen wütende Blicke zuwarf, sie aber nicht ansprach. Müde und abgekämpft kamen sie am späten Abend im Felsenhaus an und fielen erschöpft in die Betten. Am nächsten Morgen erwachten sie spät. Als sie in die Küche kamen, saß Tante Fanny mit Pastor Fletcher zusammen. Auf dem Boden standen einige Kisten mit Sachen, die auf dem Kirchenbasar nicht verkauft worden waren. Ach, das können wir immer noch auf dem Sommerfest der Feuerwehr loswerden. Oh, guten Morgen, ihr Schlafmützen! Guten Morgen miteinander! Guten Morgen! Guten Morgen. Wo wart ihr denn gestern so lange? Auf der Jagd nach einer afrikanischen Statue. Oh, wir dachten, das Rätsel in dem Buch über afrikanische Kunst würde uns den Ort verraten, wo die Statue der afrikanischen Göttin versteckt ist. Afrikanische Göttin? Mhm. Worüber redet ihr bloß? Über eine Statue, die ihr Großvater seinerzeit aus Afrika mitgebracht hatte, Reverend. Hm? Sie stellt eine afrikanische Göttin dar. Hm. Wir wollten sie finden, damit. Ach, egal. Sie ist sowieso verschwunden. Afrikanische Göttin? So etwas wie die Fruchtbarkeitsgöttin, die bei Debbie Whittaker im Schlafzimmer steht? Was? Was? Eine Statue bei Mrs. Whittaker? Ja. Sie hat sie damals in ihren Flitterwochen gekauft. Und zwar nicht in Afrika. Ach, ich erinnere mich. Die Whittakers haben damals ihre Flitterwochen in unserem Haus auf Guernsey verbracht. Hm. Und auf irgendeinem Trödelmarkt hat sie diese Statue erstanden. Aha. Angeblich ein Fruchtbarkeitssymbol. <lacht> angeblich? Die Bittekers haben fünf Kinder. <lacht> Übrigens wollte Debbie noch vorbeikommen und ein paar Sachen bringen, die sie für die Auktion beim Feuerwehrfest zur Verfügung stellen wollte. Ach, das wird sie sein. Guten Morgen! Guten Morgen! – Guten Morgen. Hallo! Hallo – Daisy hey, was machen Sie denn hier? – Guten Morgen, alle zusammen. Ich wollte mich verabschieden. Ich muss dringend nach Paris zurück. Ich nehme nicht an, dass Ihr er Sie gefunden habt. – Nicht auf Guernsey. Aber Sie könnte vielleicht hier in Kirin sein. – Wirklich? – Mrs. Whittaker, Tante Fanny erwähnte gerade, dass Sie eine afrikanische Statue in Ihrem Besitz haben. – Ja, ja, ja, das stimmt. Äh, wartet mal, Moment. – Vielleicht? – Hier, hier. Meint er etwa die hier? Die Göttin! Die Göttin oh. ist wieder da! Die Göttin! Darf ich sie anfassen? Das selbstverständlich! Ich wollte sie auf dem Feuerwehrfest verkaufen. Oh, können Sie sie nicht, Desiree, verkaufen? Die Statue gehört in ihr Dorf. Oh. Ach, wirklich? Ja, wirklich, Mrs. Wetterker. Wie viel wollen Sie für die Statue? Ich bin bereit, Ihnen einen hohen Preis dafür zu zahlen. Oh. Ach du meine Güte. Ich meine, ist die, ist die wirklich so wertvoll? Tja, also, ich weiß nicht recht. Mein Ältester, der ist doch Feuerwehrmann. Die brauchen dringend einen neuen Spritzenwagen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich zahle Ihnen jetzt sofort 100 Pfund. Was? 100 Pfund? Und sobald ich in Paris bin, schicke ich Ihnen weitere 500. Oho. So viel Geld? Aber das kann ich doch gar nicht annehmen. Auf einer Kunstauktion würden Sie viel mehr erzielen. Aber wenn Sie die Statue mir verkaufen, dann kehrt sie in Ihre Heimat zurück, wo sie hingehört. Sie würden meinem Dorf einen großen Dienst erweisen. Wie? Ja, ja natürlich. Ich, äh, hier, hier, nehmen Sie nur. Die Feuerwehr wird sich freuen. Und außerdem, nach fünf Kindern und 20 Enkelkindern hat diese Göttin ihren Job in meiner Familie weiß Gott erledigt. <lacht> <lacht> <lacht> Schreien, und wir, alte wir sind im Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir.